Запитав попа Вавило, «Мовте, слово ваше, чи повинен я робити, що старана каже?» Піп сказав йому, «Житейська мудрість неприложна, щоб жінки вам не веліли, слухатись не можна». «Так», – погодився Вавило, «так і я гадаю, я від баби вже спокою третій день не маю, віднеси попові меду банку трилітрову, а я й слухати не хочу бабу бестолкову». «Атеїсти». Розхвильована у хату вскочила Параска. «А у нашому сільмазі продається паска!» Сигір мовив, «Хай той хліб їсть, відсталий темний піп, а ми, атеїсти, будем чорний їсти!» Зіпсована проповідь. «Хто пиячить, хто вживає вина та напої, той себе поводить гірше тварини тупої!» – говорив у церкві Божій Батюшка народу – «Ви налийте в різні відра самого не воду, та й поставте баранові, що він буде пити». «Звісно, воду». «Тільки воду», – тихо кажуть люди. «Я звиняюсь», – захихікав споживач спиртного, «а навіщо ж брати приклад з барана дурного?» Християнська душа. Якось батюшка патлатий у дяка питає, «Що ти робиш, як нечистий тебе і скушає?» «Дяк», – відказує смиренно. Стану на коліна і молюся, докинити починає спина. Ех, зітхає піп патлатий, я вже так не можу. Розучився уповати на підтримку Божу, як на мене насідають помисли нечисті, я Христа притьмом скидаю і біжу до Христі. Як Марина согрішила, сповідає по церкві удову Марину. Согрішила? хвипа жінка матиму дитину. Брови батюшка нахмурив і питає строго, ну і як ти примудрилась? Де? Коли? Від кого? Удовиця нахилилась, у густинку хлипає, це від батюшки чужого, від отця Антипія. Ви хворіли, так Антипій нам святили воду і заїхали погрійтись у мою господу, та й остались ночувати у моїй кімнаті, а вони ж і не старі ще, і кажуть, не женаті. От «Та Антипій, так Антипій, батюшка трясеться, хай тепер мені у руки клятий попадеться! Він же має двох коханок, Дар'ю і Агафію, а проте на хаба ліза у чужу парафію!» Тарасові роковини Відзначали роковини славного поета. Почепили серед сцени гарного портрета, у президії сиділи все лауреати – Значків на них та медалей не порахувати. У окремих тих ригалій назбиралась купа, Все брящало і блищало від плечей до пупа. Раптом рама захиталась, І Тарас помалу з неї виліз, Шапку скинув і побрів до залу. «Вся президія схопила, стійте, зачекайте, Ми вас просимо на трибуну, інші почитайте». Тарас їм Куди мені до вашого брата Ви ось скільки начіпляли серебрата злата А у мене кожушина Та шапка кудлата Так як спина не тулиться До стіни горбата Не притулиш демократа До лауреата Далеко куцому Розкажу вам про поета Панька Свистопляса Як хотів він бути схожим На батька Тараса як він справив гарну шубу, та ще й не дешеву, з добрим коміром овечим і шапку смушеву. А все ж таки від Тараса відрізнявся дечим, був крім коміра у нього і розум овечем. Чижик у пижику Дописав поет поему і поклав у папочку. Натягнув собі на кім'я пижикову шапочку, У машину сів блискучу на м'яке сидіннячко, Та й повіз у видавництво свіже творіннячко. Він навчився доїти каце за чотири дієчки, Хоч рядки його не варті гнутої копійчки. Їде, солоє ногами лівою і правою, А Шевченко свої вірші носив за халявою. Другові поетові коли тебе возвеличать в якомусь журналі, За те, що ти компонуєш поезії вдалі, Не пнись лаври добувати до пори до часу, Піде у сад Шевченківський».